kisa cha mwanamama kuokoka katika ajali mara tatu mfululizo kuishi ni majaliwa na ndivyo wahenga hapo kale msemo huu unadhihirisha na kisa cha mwanamama aliyeokoka katika ajali ya meli tatu mfululizo ikiwemo meli ya Titanic alifahamika kwa majina ya Violet Constance Jessop na alizaliwa tarehe mbili mwezi Oktoba mwaka wa 1887 na, na, na kufariki tarehe 5 mwezi Mei mwaka waifu moje na, na moja. Katika maisha yake alipenda sana kusaidia watu na hii ni kutokana na huruma yake aliyozaliwa nayo na ni hapo ndipo aliamua kuwa mtaalamu wa kuohudumia wagonjwa yani unesi katika vituo vya afya Kialisia mwana mama Violet alikuwa ni mwa Argentina ulimwengu na mkumbuka kama mwanamama aliyokoka mara 3 katika ajali tatu tofauti zote za kampuni moja iliyokuwa kizimiliki meli hizi ikiwemo meli ya Titanic Labda tuanza na maisha yake ya hapo nyuma Violet alikuwa ni mtoto wa kwanza katika uzao wa watoto tisa, wa muamiaji aliyefahamika kwa majina ya William na mkewe aliyeitwa Ka Jesop. Katika maisha yake, Violet alikuwa ni mtu kupenda ndugu zake na aliwalea wadogo zake kwa upendo mkubwa sana. Akiwa mdogo aliwaikuumwa sana ugonjwa wa Cubaculosis unaofahamika kwa jina la TB na kwa bahati nzuri alipona, ingawa madaktari waliishia kumkatisha tamaa ya kuishi kutokana na namna ugonjwa ulivyomkamata akiwa na umri wa miaka 16 baba yake mzazi mzee William alifariki dunia na ni hapo ndipo familia yake ilipohamia nchini Uingereza ambapo alijiunga na shule nchini humo wakati huo mama yake Alikuwa ni muudumu katika boti ya melika kadhaa mjini England, yeye akawa naudumia wa dugu zake na siku zinasonga. Kifupi, Jasop alikuwa ni mrembo haswa. Afia na wa mama yake, vikamfanyaanze anze kutafuta kazi mapema na katika kufanya hili, litimie, akajikuta, anatakiwa kuwa shule ili ya kazi ya mama yake na akawa akihudumia katika meli hizo hivyo kazi yake ya kwanza akaipata mnamo mwaka wa 1908 akiwa na umri wa miaka 21 tu katika boti iliyoitwa Royal Mail Line na mwaka 1911 Jesop akafanikiwa kupata kazi katika kampuni kubwa ya usafirishaji watu na mizigo iliyoitwa White Star Line na ni hapo ndipo alipoanza kuidumia meli hiyo RMS Olympic. Meli ya Olympic ilikuwa ni meli kubwa ya kifahari kwa wakati huo na iliongoza kwa ukubwa kuanzia mwaka wa 1910 mpaka mwaka wa 1913. Mnamo tarehe 20 mwezi Septemba mwaka wa 1911 meli ya Olympic iligungana na meli ya Kiingereza iliyoitwa HMS Hawk Ajali hii ilisababisha meli zote mbili kuharibika vibaya ila ziliweza kujikongoja na kurejea bandarini Katika ajali hii hakukua na watu walioumia sana na Mrembo Violet ni mmoja kati wa hudumu waliokuwepo na akawa akitoa huduma ya kwanza kwa waliojeruhiwa kiasi Meli hii ilitengenezwa na kuendelea na huduma yake mpaka mwaka ilipoachiwa kufanya kazi mwaka wa 1935 kuvunjwa vunjwa mwaka wa 1937 kampuni hii ya White Star Line ikawa na melimpyia iliyoitwa Titanic na mwanadada Violet Jessop akaanza kuhudumu katika meli hii akiwa na umri miaka 24 tu ndio kwanza amepata shavu kwenye meli hii kubwa na mpya tarehe kumi mwezi Aprili mwaka 1912 aliingia kazini na siku nne mbele yani tarehe mwezi April. meli hii ikapata ajali kubwa ya kugonga mwamba katika bahari ya Atlantic na kuzama kuzama kwa meli hii kulichukua muda wa masaa mawili na dakika kama 40 hivi alionekana shupavu Hasa baada ya viongozi wake kumkabizi na kummsii kuhudumia wale wasiokuwa wanaweza kuongea Kiingereza katika ajali hiyo na walikuwa wakihitaji msaada wa haraka. Akiwa kwenye lifeboat namba kuminasita baada ya ya Titanic kuanza kuzama, mmoja wa maafisa wa meli hiyo alimwokota mtoto na kumkabizi kwa Violet, akamwambia amuokoe. Violet akambeba mtoto huyo Pasipo kumfahamu huko akiwa amegubikwa na majonzi na simanzi akishuhudia wafanyakazi wenzake na abiria wengine wakizama baharini Asubuhi ilipofika boti yao ikaokolewa na meli iliyoitwa RMS Capacia na akiwa amezubazuza mara akaja mwanamke na kumchukua mtoto mikononi mwake pasipo kusema na kumkompatia huku kitoko na machozi ya furaha na kuondoka naye alikuwa ni mama mzazi wa mtoto huyo Titanic ikazama ikiacha majonzi na masikitiko makubwa kwa kila aliyepata isikia habari hiyo ya chombo hiki kuzama kwa Titanic na kuokoka katika ajali hiyo hakukumfanya yeye kuacha kufanya kazi katika kampuni ya White Star Line na zaidi Hakukumpa hofu ya kuendelea kuhudumia katika meli au boti kwani ndicho kilichokuwa kinampa mkate wa kila siku. Vita ya kwanza ya dunia ilisababisha maafa mengi na watu wengi walihitajika katika kutoa msaada wa kiafya kama wahudumu. Violet alijiunga na Red Cross ya Uingereza na kuanza kuhudumia huko hasa katika meli zilizokuwa zinashiriki mapigano au kusaidia waathirika wa mapigano hayo Tarehe 21 mwezi Novemba mwaka wa 1916 Violet alikuwa ndani ya meli dada ya Titanic iliyoitwa MHS, Britannic ambayo kutokana na mapigano hayo kuendelea meli hiyo ilikuwa imegeuzwa na kuwa meli hospitali yenye kuhudumia wapiganaji katika vita hiyo ya kwanza ya dunia meli hii ilikuwa imebeba manesi moja akiemo violent. maafisa wapya 336 na maafisa wazoeo 52 wa pia kwa wa meli 675 tarehe 23 ya mwezi desemba ikaondoka mji wa Liverpool na kuelekea katika bandari ya Manroses kuchukua wagonjwa na wahanga wa vita katika safari hii meli nyingine zilizoongozana nayo ni pamoja na meli ya Mautenia Aquainteia na ya Olympic ambayo ni mili dada toka kwenye kampuni yao ya White Star Line. Katika safari hiyo ukatokea mlipuko wa bomu uliosababisha, kutokea kwa tundu kubwa na kusababisha meli ya Britannic kuanza kuzama tofauti na Titanic meli hii ilitumia dakika 55 kuzama yote ndani ya bahari Ajali hii serikali ya Uingereza ilitupia lawamo Ujerumani kwamba bomu lilitegwa na Wajerumani na meli kaligusa na kusababisha maafa hayo hata hivyo Wataalamu wa mambo ya vita na kijeshi wana mtazamo wao tofauti kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba meli hii ilizamishwa na Waingereza wenyewe huku wakiwa na sababu zao za msingi katika kufanya hivyo. Wakati meli hii ilipokuwa inazama, violet akafanikiwa kukua boti ya uokozi. Akiwa na wenzake katika boti hiyo Propelala la meli iliyokuwa inazama, kwa bahati mbaya ikawabamiza tena na boti nayo ikaanza kuzama Violet akajikuta anatakiwa kuokoa maisha yake tena hivyo akajirusha kwenye maji na kujibamiza kichwa kwenye kitu kizito na kujiumiza ila Mungu alikuwa upande wake na kuweza kupona na kuokolewa vyema Katika ajali hii kulikuwa na mwandishi nguli wa habari na mashuhuri kwa wakati huo Bwana Arthur John Priest na Achi Jewel ambao nao wote kwa pamoja walipona katika ajali hii. Ikumbukwe kuwa wa wapu hawa katika orodha ya watu waliopona katika ajali ya Titanic miaka Numa. nyuma. Mara baada kupona, Violet Jessop akandika maisha yake, na mwaka wa 1920 akarudi tena kuendelea kufanya kazi na kampuni ya White Star Line ambayo ilikuwa ni kampuni miliki ya meli za Titanic, Olympic na Britannic. Baadae, akajiunga na makampuni ya Red Star Line na kisha Royal Mail Line kwa mara nyingine. Mara baada ya kustafu kazi yake, Joseph Violet usiku mmoja Alipigiwa simu kutoka kwa mwanamke ambaye alimulize Jesob, kama ndiye aliemuokua mtoto wake kwenye meli ya Titanic wakati inazama na yeye akajibu ni mimi. Sauti kutoka kwenye simu ile ikasema, I was that baby, akimaanisha, mimi ndiye nilikuwa yule mtoto. Na hiyo diyo historia ya mwana mama katika ajali tatu za meli. Aliefaamika kwa jina la Violet, Constance, Jessop. Na mimi msimulizi wako na ito Joji Mirambo. Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yania ni maarifa.